Hallå, där, så du orden. Köp av Nu är det dags att spela in. Bandet rullar. Ja. Det har varit ett jävla oväder idag. Det är mörkt. Kanske? Eller, nej, det är så mörkt är det inte. Jag har fan ingen aning av heller. Ja, persa i änderna nere. Det är, klart, det är alltid det är ju, mörkt. Det är mörkt ganska snart. Det är samma ju sitter i en mörk lägenhet året runt. Även, även på midsommar skulle det vara mörkt där inne. munk. Ja. ja Har du haft en bra vecka? Ja, då. den har varit fin. Det, ja. Har jag har haft en Stockholmsresa och ett besök i en sommarsluga, två helger här nu. Så det, det var skönt men en helt vanlig vecka där jag vet att helgen kommer bli en riktig typ myshelg. Mm. Bara hemma och gott att äta och allt det där. Mm. Mm. Ja, det är, det, det är snart alltså. Jag var, jag var sjuk förra veckan. Det är snart alltså. Det är också en det är fredag imorgon <laughs> Och fredag idag Om man lyssnar på ja, det, här, det, låt, det låter Det låter ju som att vi pratar om att GTA 6 Släpps om en månad <laughs> ja, Det är snart alltså ja, Det kan väl vara gött att få sig fram emot helgen <laughs> Ja absolut, det är ju jag också det är, ja. eh, Men vad fan ska vi bara hoppa rätt in i eh, Lite sånt vi har kikat på Och spelat ja. och sådär Du ska faktiskt få eh, köra en liten gissning det, det är inte ett quiz men mm. eh, jag såg på FZ idag att eh, de har släppt de, eh, vilka som är de bäst säljande eh, Playstation-spelen från eh, juli 1995 till juli 2025. Oj oh, jäklar, ja. Ah. Eh, alltså på, vad fan blir det, 30 år mm. är det. Ja, Så jag tänkte att, jag skulle vilja se att du, du kan få gissa topp 5 bara. Och ibland kan jag säga att det räcker att du du kan pricka in rätt serie skulle man kunna säga. Mm. Också. Men eh, några gånger kommer jag kräva bara mer specifik än så. Okej. Okay. Ja, så du, ska vi börja? Är det, ska vi köra utan inbörde så att du ska klara se hur många du klarar av topp 5 bara helt enkelt. Mm, mm. Men alltså PC och PS2 antar jag att det gäller då? Det är det är Playstation, alla konsoler räknas nog med här. Okay. Så spel sålda till alla Sony konsoler har de vilka som har sålt mest då. Okay, och fram till 2005 så hade de två. Ja, det blir väl... Ja. Playstation 3 kom väl inte fram till 2006-2007? 06 tror jag. Men det, ja, oh, fan, det, det är som... Sabbare lite grann i PS2. För det där är det väl många som är sådana storsäljande. Uh, GTA 3 garanterat. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det inte skulle vara med. Det mm. uh, fanns ju för sig till 2005 så känns ju San Andreas som uh, kanske ännu större. Så vi säger GTA San Andreas då. Uh, ja, det är, på, för det, det är på fjärde plats. Ja, jag ska ta dem i ordning. Nej, men du, jag säger det nu. Det, var, det, ja, det är ja, rätt och det na, var på fjärde. plats. Du prickade in San Andreas. Sen Tony Hawk-spelen sålde ju som Satan där. Eh, sen vet jag inte om Tony Hawk's underground-spelen sålde bättre än Typ Tony Hawk Pro Skater 2. Men iser på Tony Hawk's eh, Pro Skater 2 uh, är inte med på topp 20. Det var som fan. Um, jag tror att du ska tänka att det har nog hänt mycket på senare år mm, när det kommer till försäljningen då ja, ja okej, okay. ja precis ja, men då ser jag väl Tony också Underground 2 då ja nej, det är inte med okej, okay. inget Tony Hawk spelar med kanske nej fan, ja för sig 2005 det är det, är det som ställer till, Det hade varit i 2000 det hade det varit kanske lite lättare ja men du hörde förresten jag tror inte du har hört riktigt vad jag har sagt då jag sa 2025, inte 2005. Jaha. Så det är till i år, alltså. 30 år, sa jag ju. Ja, det gjorde du ju. Fan, ja. vad dum i huvudet det är. Ja, då ja, blir det ju... ja jag fattade inte riktigt först vad du menar, för, för jag sa ju ja, men det är alla konsoler, är det ju. Ja, och då trodde jag att ja, om tänkte 2005, då är det ju två bara. Ja, ja men okay. sen så... ja Ja, men GTA San Andreas tror jag fortfarande. Men fan, GTA 5 ja. har väl sålt utav helvetet, så du får väl säga det också då? Ja, det är 1. Så mm. GTA 5 1 och GTA San Andreas 4. Och då var ju det ganska bra gissat. Då. Jag hade inte mm. gissat på GTA San Andreas om jag hade fattat rätt från början. Men... Nej, det blev bra. Ja, fan, kan det vara mer då? Äh... Skyrim vet inte fan om det sålde lika mycket till Playstation om man skulle säga hur mycket det har sålt överlag. Så. Mm. Jag vet inte om det har knappat in just på Playstation på samma sätt. Om man skulle mm -hmm. räkna typ alla. Men i och för sig, det finns ju den Special Edition och sen kom det till PS3. Jag vet inte fan om det kom någon typ version till PS4. För de du gjort det så hade jag nog sagt det. Mm. Så jag skippar mm. nog Skyrim. Uh. Har Bloodborne sålt så mycket? Det känns lite för smalt för att det skulle ha sålt så jävla mycket. Mm. Även om det. Det är kan är jag säga till dig direkt. Och det är inte med på topp 20, så kan jag säga. Nej, nej, för att det är en stor titel. Men det är också tillräckligt nischat för att det inte är kanske vem som helst som köper det. Men fan, The läste of Us måste jag vara med. Plats nummer 13. Okej, så inte i topp 5. Fan, det här var svårt. Mm. Men Jag skulle kunna säga så här att de som är kvar Men Call of Duty av... säljer väl alltid så in i helvete men det känns tråkigt att svara där. Men jag får väl säga Call of Duty. Ja, då är jag på femte plats. Call of Duty Modern Warfare från 2019. Nu mm. har du plats två och plats tre kvar. Åh, oh, Läst av oss inte med uh, Sportspel räknas inte, eller? Nej Eller ja, de är inte med Nej, för det känns ju mm. Det känns inte ens som spel <laughs> ps PS2, var ju Sin jävligt stark konsol den, den är väl den som har typ sålt mest exemplar Eller PS4, har gått om den Oh, nej. Hmm. <laughs> det... nej, nu får du ta <laughs> två ja, jag... Gissa ja, ja, ja. bara <laughs> Men jag vill ju gissa rätt Ja, det är klart att du vill Det är, det är kul om man får. Nej, men att jag tänka. tror att du ska försöka tänka på Här nu Vilka som är I topp överlag Om man räknar nu alla mest sålda Liksom Ja, men jag, jag, jag lutar emot att det är PS4 som har liksom sålt flest spel mm. äh, Även om tvåan kanske har sålt flest konsoler Men vet inte fan om spelen var lika poppis Är är fan dålig på mainstream-spel alltså äh, mm. ja, Ett av de här vet jag att du har spelat ganska mycket ja Okej, okay. uh, och vad fan kan det vara? Då? Uh... Kanske inte mest av allt, men jag vet att du har... Uppskattat det här läget tillsammans med en kompis till oss. Att ni körde lite. Okay, res har Resident Evil sålt så jävla mycket på PlayStation? Nej. Nej. Borderlands? Nej. Vad fan? Nu ska är jag, som... jag hjälpa dig. Då. Det, det, det är ett svenskt spel. Uh... Som är två. Ett svenskt spel som jag har spelat och uppskattat att spela. Tillsammans med räven tror jag. Okej, och då är det, fan om det inte är Resident Evil och Borlensson. och fan ingen aning vad fan har vi spelar. Dead Island, men det sålde väl inte så ja, jävla mycket? Nej, eh, om man tänker att eh, Resident, e Resident Evil eh, är ju sur survival horror så är det här ett annat survival-spel fast inte horror på det sättet. Det finns ett sånt läge och så finns det ett läge som man kan bygga helt fritt i. Ja, Minecraft har givetvis. Ja, två. Körde inte du det väldigt mycket med det även ett tag? Jag vet, ja, jag vet att jag har kört det. Jo, men vi, det var väl ett kort tag som vi körde det tillsammans. Ja, eh, okej. Okay. Så, så det, det stämmer ju naturligtvis. Mm. Men, men Jag trodde eh, det var lite mer då, kanske. Och det kanske var tre... mer, jag minns inte. Men jo, men då har vi nog kört. Och på okay, ja, tredje Minecraft. plats är det kanske ett sånt här tråkigt svar då. Men eh, samma utvecklare har två andra spel på topp 5. Vad fan hade vi? Okay, Rockstar du... alltså. Ja. kanske. Mm. Uh, GTA 4 känns ju inte som att det var Nej. det största. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara samma spelserie då. Uh, även om det samma uh, Red Dead Redemption 2 gissar jag på då. Yes. Där Det råder topp 5. GTA, Minecraft, Red Dead Redemption 2 GTA, San Andreas och Call of Duty Modern Warfare. Jag kan säga att eh, 9 av 20 spel på listan är Call of Duty-spel. Alltså, det fattar ju att det är de som har sålt mest. Eh, men är, är det inte lite tragiskt med sådana listor att det inte är de bästa spelen som har sålt mest? <laughs> ja, absolut. Jag och förstår. nu och menar jag ju ingen disrespect för, den typ, för de spelen. För Minecraft är ju faktiskt jävligt roligt. Det förtjänar en plats på andra plats. Ja. Eh, och GTA-spelen är ju också jävligt roliga, men att det är liksom det känns ju också som jävligt mycket duss in spel. Ja, absolut men det passar de flesta liksom. Ja, men det är väl inte gamers som köper flest spel? Ja. På det sättet. Antag, nej, antagligen inte. Sen kan man väl diskutera vad en riktig gamer är en riktig gamer spelar väl kanske Call of Duty då, och sitter och svär och skriker mm. om deras sexuella relationer med andras mammor, jag vet inte. Nej. Ja men så är, det. så är det. Det blev start, starten på den här podden. Ja, men det var ju, det var ju kul. Ja. Så. Men jag fick prestationsånger som fan. Ja, men man får ju ont i magen för att mm. man får för sig att det är någonting som är helt givet som man glömmer bort. Det blir alltid så. Ja, och så är det väldigt svårt att få ut huvudet ur sitt eget rövhål. <laughs> ja, exakt. Ja, men det här tycker jag är ju en helt briljant titel. Det måste ju alla ha köpt, va? Nej. Ja, nej. Ja. Ja, men kul. Men har du eh, spelat eller kollat på något skojigt som uh, vi ja, hörde oss av sist? Just nu kan jag säga så. Här. Jag vill prata lite om två spel eh, som jag spelar liksom parallellt just nu. Men faktiskt här när jag kom hem idag mm. eh, så skulle jag laga lite kärke, men det skulle stå och sköta sig själv. Och, så när jag lagade det här och eh, när jag åt så passade jag faktiskt på att titta på en film. Mm. Jag såg att den var bara 90 minuter och den har ju varit väldigt i den här filmen på olika sätt och den har ett soundtrack som har sålt som fan och eh, till början så kanske jag de säger att det är den största netflix filmen någonsin, typ. oj Och så satt jag liksom så här först och när jag hörde talas om det så kände jag bara så här, nej fy fan var barnsligt. Det här måste ju vara ren skit för barn. Så är det jag det här K-pop... Uh... Ja, jag kollade faktiskt nu då på... Bara, jag måste se vad det här är. Det är mm. så många som har sett det. Jag, ja, jag tittade på idag faktiskt K-pop Demon Hunters. Mm. Oerhört positivt och överraskad. Okej. Okay. Jag tyckte den var bra. <laughs> alltså, det, men jag blev jätteförvånad. Jag tyckte att den... Nej, men jag tror att det som barnen gillar det är väl att det är så jävla catchy melodier. Mm. Och det, det finns såna här sing -along versioner man kan sjunga med och det liksom blir fest. Och de här, de ser ut som typ dockor. Mm. Medan jag kanske som ändå har ett stort musikintresse och liksom som växte upp med hur folk var galna i Spice Girls och äh, Backstreet Boys och hur man fick ett eget musikintresse och hur man kanske har betett sig när man ska köpa merch. Mm. Så för mig var det ju det här att de, det är lite parodi på att gå på konserter och musikindustrin i stort. Mm. Det var ju det jag fick ut av se det som vuxen. Mm. Sen har jag ju en, en helt vanlig. Har man sett har man sett Disney filmer, har man sett uh, actionfilmer för ungdomar typ så har man ju sett den här typen av story for mm. Att det är en sån här klassisk, att ja, man en är lite osäker på sig själv. Bla Blablabla. Bla. Ja, hon ja. blir lite ovän med sina polare, men sen så blir de vänner i slutet och vinner. Mm. Men jag tyckte att de fick till snygga actionscener ja. Inte så blodigt då, naturligtvis, men ändå så här bra strider, ändå. Mm. Uh, vansinnigt snyggt animerad. Mm. De har lagt på någon effekt och utan att vara någon expert på animation så skulle jag tro att, säga att filmen de rör sig i olika frame rates för att skapa snygga effekter. Mm. Det måste vara något sånt de har gjort. Vilket gör att det blir något jävla djup i det hela. Till exempel så kan de dansa as snabbt på scenen men publiken rör sig i en långsammare Frame rate. Frame rate, typ. så det, det ser vansinnigt snyggt ut mm. um, så det är bara att den här måste du faktiskt se okay. det är inte riktigt på läget så här, att jag kommer att bli ett fan och köpa soundtracket och beställa hem merch men ändå klart klart se och inte alls konstigt att den här uh, har sett så många människor för jag tror föräldrar kan se den med sina barn och barnen tycker att det är roligt med musiken och att de slåss mot monster och som vuxen kan man fnissa åt lite sådana här gömda själv om musikindustrin typ. Mm. <laughs> Fan, jag hade förberett det lite dåligt senare och nu. Men ja, så kan det gå. Ja, men det framgick väl med tydlighet vad det var du hade sett och vad du tyckte om mm. den. Men du vet, det är så jävla bara den här idén att ja, men hur ska vi demoner, hur ska vi stoppa det här bandet? Nej, men vi, vi skapar ett pojkband med demoner som tar alla deras fans. Jag alltså, tror du, du hör ju hur det låter. Det är ju så jävla urbota dumt, men alltså det funkar ändå. Och Varför har lite... inte den här serien gjorts med Ronny och Ragge istället? Ja, det kan man fråga sig. Det är då succé. blir det liksom säga att de är så snygga då i det här pojkbandet som kommer så alla flickor blir helt galna och sen ja, jag, ja. Det var när det där fjärde klass ute i Össlunda när de började spela Five. <laughs> Då blev alla såna. <laughs> five också. Det var en jävla... Ja, jag drog det ur röven. Det var jag har inte tänkt på dem på 25 år. Nej. Fanns det inte några som hette Take jag, Five tre... också? Take That. Ja, men jag tror fan det fanns någon som hette Take 5 också. Take That var ju tidigt. Mm. Take Five. Band. Uh, take you. Wasen Mörkenborgen från Orlando, Florida. Ja, helt rätt. Det, det de verkar, inte varit, verkar inte ha varit någon större succé dock. Men det är det ju ännu mer imponerande att komma ihåg det. Ja, det, det är många sådana här konstiga band man känner igen. För att det var ju så jävla många smådda hade sådana plancher. Inte jag. Tyvärr. Mm. Jag borde kanske haft det. Men Nej. det hade jag inte. Men det måste bara kännas som ett jävla misslyckande. Tänk och få chansen att slå vi nu. Då behöver inte jag göra någonting mer i hela mitt liv. Mm. Men alltså jag ser ju här jag kollar på de här pajsarna. De ser ut som idioter. <laughs> Vilket jävla total flaskor det här är. Men <laughs> allvarligt talat, kolla på den här. <laughs> anta lite det här är ju riktigt riktigt bra podd men titta på den här i den här uh, Aaron Carter frisyren här mm. trodde han att han skulle bli flickfavorit den här Han <laughs> ni får googla så alltså. ni kommer förstå vad jag menar ja men det var väl Backstreet Boys var väl de som var störst så ja <laughs> New Kids on the Block fanns inte längre Backstreet Boys kom mm. och sen började de här jävla pojkbanden växa upp som svampar och det skulle ju alltid finnas någon jävel som var blond med mittbena <laughs> ah, Jävlar Och så skulle ja, de den... se, se ut som slalomåkare i hela bunten också, det var en cool stil. Ja <laughs> ah. Och sen kom, hur var det nu, som, som, han kanske lyssnar på podden då, men det får han väl tåla då. Eh, någon i din klass som tyckte att de här tjejerna i Hanson var så jävla snygga. <går> <går> Enligt legenden så ska han ha köpt en t-shirt med Hanson för att han tyckte det var så snygga tjejer. Mm. Enligt legenden, det, det betyder att det absolut inte är sant med andra ord, utan att det användes för att trycka dit den här även på mellanstadiet. Det... Ja, jag tror faktiskt att det var så. Ja, och det att, kan det att, väl få att, vara. Det, att det är påhittat. Ja. <laughs> men, det är, men det är också roligt att tänka sig, ja men tänk om det är sant. Ja. För jag menar, brorsan i Hanson var ju inte en snygg tjej. <laughs> Ja, det kunde, jag, jag kan ju förstå att man tänkte det med mellanbrorsan och lillbrorsan Men den äldsta mm. han såg ut som en häst Ja det gör han faktiskt Och det ser jag inte för att vara elak eller för att mm. Så utan han ser ju för fan ut som en häst Ja det gör han Hästar två... kan vara fina så när jag har varit PK behöver ingen bli upprörd Den yngsta här han har verkligen en aura såhär Spela karaktär som dör tragiskt i ungdomsfilm-aura. Mm. <laughs> nu är jag på att säga någonting extremt olämpligt, men det får jag ta off-podd sen. Men att han blir stungen av getingar. <laughs> <laughs> Nej, det är ju bara roligt. Ja. <laughs> B-drill, it's super effective. Ja, det är hennes fel alltihop också. <laughs> Och att hon oh, magen och blir upprörd och att han inte har glasögonen på. Oh. Okänsligt. Mm. Filmen My Girl. Och i uppföljaren blir hon tillsammans med grabben från Sista Actionhjälten. Mm. Är det han? Jag tror det. det är min minnesbild säger så mycket oh, okay. jag. Jag kan jag helt jävla fel nu. Jag tar det här bara direkt från... huvudet. jag trodde det var den här jäveln som var med i Free Ninjas-filmerna. Nu, nu, nu måste ju du kolla upp det, du som är flink på att söka upp sådana här grejer. Ja, okay. Men jag är jag ganska kanske... säker på... Tänk om, tänk om universumen är... <laughs> att det är samma universum. Ja. Att han har precis kommit ut från... Nu vet inte jag vilken film som kom först den sista Actionhjälten eller My Girl 2 kom. Ja, du, För... My Girl 2 är från 94 och sista actionhjälten är från... Ja, det trodde jag att du skulle kunna. Utan till. 93 kanske. Mm. Okej. Okay. Jo då, det är han i sista Ja. Snyggt. Och gräsklipparmannen, tror jag. Då, med andra ord. <laughs> Lawnmower man. Mm. Som det finns eh, tv-spel på, som är helt obegripligt. Ja, okej. Okay. Om, om, då... Ja, sista actionhjälten är från 93, så gjorde han Min tjej 2, 94. Sen har han jävlade mig inte gjort mycket mer. Nej, men då är det, ändå, är det inte kul att tänka då att det är samma karaktär, att de två eh, att sista action delar universum med eh, min tjej. kallar mm. eh, Culkin dör. Eh, ja, det är en spoiler, men det är ingen som kommer att se den. Och sen så träffar de honom när han precis har kommit ut från biografen där, när han har räddat den filmvärlden. Mm. Så han, han, han dör ju inte antar jag och det är ju för att han har ändå liksom han har lite stridserfarenhet. erfarenhet. Mm. Ja men det, det, det låter rimligt. Jag tror ju att jag 1994 var lite lite kär i min tjej 2, tjejen. <laughs> det får man vara. Ja. I alla fall så får man ha varit där det var problematiskt om det var det nu. Ja. Sitter och fluktar och bara, Åh, vilken bra film det är mm. min, favoritfilm, min favoritfilm är Min tjej 2 För att bruden är så snygg jag menar, Om jag sa så 38 år gammal <laughs> och jag Åker till USA på en sån här återförening Och står och skriker Och så ser du att Nej, men vad fan är det här? Hon är ju gammal, och så går du hem Hon är väldigt, väldigt lik Steven Tyler Skådelsen kanske... idag. Ja, Det är stor mun. <laughs> det kanske är Steven Tyler. Ja. Vet du att... vad jag känner nu? För, för podden och vår framtidskull så tror jag att det kan spåra här nu ifall vi fortsätter så. Ja, men nu måste jag få spåra lite. Jag tror att det är roligare om vi spårar <laughs> än när vi bara liksom rabblar upp grejer som vi brukar göra. Nu måste vi... Det var länge sedan vi spårade och flamsa. Nu ja. måste vi göra det. Men nu har vi en sån dunder-crossover här nu. Att Vi har sista sista actionhjälten merger med min tjej och Aerosmith Ja, att det är egentligen Steven Tyler. Mm. Det är fullt rimligt att anta, och inte att han försöker vara en trap eller vad fan det kallas, utan att eh, det kanske är så att han eh, har inte vet jag, fötts på nytt så att säga, mm. eller klonats. Ja, ja, så är det. Han har klonats och så har det här fosteret då. Det, man är ändå klonat att det så pass att det är en människa som föds men att det blir en tjej mm. som blir tillsammans med Arnold Schwarzeneggers sidekick i sista actionhjälten. Om det blir kanon så kommer det bli den bästa filmserien någonsin tror jag. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och så sjunger hon lite Aerosmith-låtar och Arnold kommer med kulsprutor och grejer men du, jag måste ändå fråga så här att uh, nu har vi skrattat åt uh, my girl alltså min tjej. Den mm. första när uh, Kevin McAllister dör. Ja okej, okay, vi, vi drar in ensam hemma i det här alltså. Det därför det inte kom nog mer okay. ensam hemma med Kevin McAllister, för han är ju död. Så tredje mm. filmen och fjärde filmen och femte och hur många har de nu? Är. Det, det är en ny unge. Fan, mm. fan han gick och dog? Ja. Och han blev dödad av, man, av Pokémon. Detta har mamman vägrat att inse och acceptera så hon bara det är i hennes skalle som ensam hemma ett och två håller på ja de utspelar sig efter att han har dött mm. så, de har, aldrig, så är de, de, har, de har aldrig glömt honom han följer inte med för att han är ju död ja, exakt så egentligen, egentligen så åker hon hem till ett helt tomt hus. Och är psykotisk. Och det är inte ett band hon sitter och snackar med som hon får skjuts hem av. Mm. Utan hon sitter väl liksom bak någon, inte vet jag, någon sån halmbil eller något sånt där. Och pratar med, med halm. Men hon tror att det är John Candy eller vad han heter. Ja, exakt. Hon är dunderpsykotisk. Åh, <laughs> oh, jäklar, vet du. Ja, du ser, det... Men F det, det, det jag här. egentligen skulle ha frågat med den här min tjej, Vissa av de här gamla filmerna som kom där det känns som att det gjordes ganska bra barn-slash-ungdomsfilm med ensam hemma till exempel. Mm. Och lite annorlunda jag vet att det finns en Dennis-film som faktiskt är typ helt okej. Okay, mm. Som sträckte det hade varit katastrof idag. Tror du att ensam hemma kan man ju se och faktiskt tycka att det här är en riktigt, riktigt bra film? Mm. Tror du det skulle gå och se min tjej nu? 38 år gammal. Och tycka att det här är en bra film? Jag tror nog att det är svårt att relatera till karaktärerna ja. på det sättet. Men det skulle landa i så här att det här förstår jag att det är en, en intressant film och se när man är åtta år. Ja. Kan man acceptera att den är bra på det sättet? Ja, det tror jag. Ja. Så jag vet inte om jag kände så mycket för den första filmen jag såg där när jag såg den när den gick på någon sån här, det är ett sån här betalkanal som Filmnet eller vad de hette. ja. Den <laughs> Eh, men jag tyckte det var lite läskigt att typ han ensam hemma dör mm. sen brydde jag mig nog inte så mycket om den filmen, jag såg den men så, ah, det var väl okej okay, så. Ja. Den, den har inte lämnat några spår hos mig om jag säger så då. just det ensam hemma är ju också otroligt jävla underhållande och ja, exakt. tror jag tilltalar även vuxna med att okej, okay, jag är ett mm. helt jävla hus för mig själv, jag kan precis vad fan jag vill det tror jag nog, det växer man inte ifrån på samma sätt nej, det har du nog alldeles rätt i tafflig barnkärlek det vill man ju, det vill man ju inte veta av Det får ju bara ångest och sånt <laughs> oh. filmen räddas väl av att han dör då jo, mm, no, det är sant Ja, men det är klart att det är det som gör den filmen bra. Ja. Att den, får man ändå säga så här, vågar sluta på det sättet. Ja, och eh, hur sjukt den än låter så är det ju alltid på något sätt uppfriskande när man låter barn få dö. <laughs> ja, ta det ur sin kontext. Att ja, ta det ur sin kontext så låter det ju fruktansvärt. Men jag är en mm. ganska fruktansvärd människa också, om jag ska försöka att vara lite som alla andra här. Men mm. Är, ja, jag men, Bröderna Lejonhjärta till exempel att hela den filmen handlar om att det är ett barn som dör mm. och kommer till liksom, en annan värld och det ja. finns det väl också teorier på att eh, ja, men det är hans feberdröm bara ja. och det som händer när han ser ljuset när han ska till Nangelima det är då han dör på riktigt i sviterna och här sjukdomen han har mm. det är mörkt det är jävligt mörkt mm. men att det får vara mörkt mm. Jonathan, heter inte Lejonhjärta på riktigt. Han heter bara Lejon. Åh, oh, fy fan, det är bra. Vi har inte oroat var och kattlar grottan. <laughs> och då kommer Arnolds karaktär från sista actionhjälten och pepprar ner Tengels och soldater. Åh, <laughs> oh, fy fan. Så kan det vara. Och så kommer Kevin McAllister. Han är ju såklart i, i Nangiala som han blev stungen mm. av bin. Ja. En, en riddare öppnar en dörr och får gåsfjädrar på sig från en fläkt. Ja, han, han har bara gjort. Han, han, han har satt ut en massa fäller i hela vad fan heter sådär? Är det Körsbärsdalen? Eller vad fan är? Ja. Där, där gillar att en jävla massa fäller och puttekuler som tängelsoldater ramlar och slår ihjäl sig på och grejer. Ja. <laughs> Någon får ett strykjärn i fägen. Ja. ja. Ja, det är ju dröm crossovers. Så, okej okay, nu har vi en jävla massa bra crossovers man kan göra. Mm. Eh, och doktorn kan komma, the game. <laughs> ja. ja. Han, om, man hade, om man var ekonomiskt oberoende. Vilka jävla bra filmer man hade kunnat göra. Ekonomiskt oberoende och duktig på någonting. <laughs> ja, men är man nog ekonomiskt oberoende så kan man ju knyta till sig rätt personer. Ja. Jag skulle bli någon sån här executive producer bara. <laughs> Undrar om de skulle gå med på att göra de där filmerna. Jo, alltså ah, vi ja, men... tänkte man ha sånt pitchmöte eller någonting man, sit, eller man sitter och ska göra en storyboard eller någonting så jo, jag tänkte så här, vi ska göra en rätt rejäl crossover, tänk er Avengers. <laughs> ja men okej okay då, ekonomiskt oberoende Bill bildskarsjord. Du får 200 miljoner om du är med. Om det bara det tar aldrig slut när man har, det är klart att han säger ja. <laughs> Är, tänk dig Avengers, men vi ska inte ha Iron Man och Hulken och alla de här utan vi ska ha Skorpan Lejonhjärta vi ska Kevin och, och, och vi ska hemma. ha Arnold <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> Så, Hon säger, va? Ja, Alba August är redan med som tjejen i Min tjej 2 <laughs> Och Kevin McAllister kommer också vara samma karaktär som Gådy mm. Kalkins karaktär som dör i Min kej. Så, så de två världarna är samma universum. Mm. Och med det sagt, det tror jag faktiskt är att det räcker. <laughs> Fan, jag vill bara spinna vidare på det här. <laughs> ja. Men jag är faktiskt också nu lite, faktiskt lite sugen på att höra vad du har spelat. <laughs> <laughs> eh, jo, jag, jag har fått ett sånt jävla PS1-sug nu, eh, mm. så för jag har ju köpt några spel har jag gjort men egentligen inte testat dem än, vet man, eller nej, det, det vet kanske inte de flesta men eh, jag har en tendens att köpa på mig ett gäng spel och sen så dröjer det innan jag spelar dem jag har ju en del spel på hyllan till Gamecube som jag inte ens har startat, som jag har haft i 15, mellan 15 och 20 år. Ja. Men jag köpte bland annat Heart of Darkness heter det till PS1. Ja, det känner jag faktiskt igen. Och jag har ju sett omslaget på det, och det ser ju ut som något sådär: du vet, generiskt plattformspel som kom där i början på PS1s mm. Ja, men det här, jag ska bara säga, det här är omslaget känner jag igen jätteväl så det här har jag nog eventuellt sett någon spela eller kanske spelat själv hos någon grann eller något skulle jag bara säga Ja, så jag har ju jag, jag inte lagt någon större liksom, uppmärksamhet vid det överhuvudtaget eh, tills jag läste en eh, artikel tror jag, det finns väl några sådana eller om jag såg någon sån här dokumentär om han eh, Erik Chai heter han väl som har gjort mm. Another World det, och det, det, det spelet är ju en klassiker Okej. Okay. Det är ja. Nu förstod jag. Ja, Another är World det. är ju en klassiker. Ja, det är det. Vi de, de kan de ju inte förneka helvetet. Vilket absolut spel det är. Men det är ju för fan han som har gjort Heart of Darkness. Okej, okay. det kände jag ju inte alls till. Nej, det har jag aldrig tänkt på. För jag har ju bara sett omslaget som har tänkt, ah ja, men en grabb med något gevär och en hund. Det är väl ett spännande spel. Och så har man skitit i det för att Resident Evil låter mer lockande. Mm. Men jag köpte det. För, jag vet inte om det var i år eller i slutet på förra året och så har det stått i hyllan och tänkt men jag får väl testa det där då, se hur det är. Alltså vad fan, om man gillar Another World så ska man ju definitivt spela Heart of Darkness. Okej. Okay. Det, det är ju samma typ av spel och det är lika beroende från att ja men varje nytt rum eller om man ska säga som du kommer till är ju någon form av pussel där du ska försöka överleva. Mm. Och det finns liksom eh, vissa sätt man behöver göra det på. Du, du kommer att dö några gånger innan du tar det förbi det. Men varje gång som du gör om så kommer det alltid lite längre. Ja. Okej. Okay. Och sen så tar du dig till nästa del och då är det något annat. Och pusslen och fällen och sånt, alltså det, det är i klass, med other world skulle jag säga. Mm. och apropå det här med att det kan vara friskfläkt med lite mörker och barn som dör det är rätt jävla brutala sätt när ungen dör på <laughs> okay. oh. att det kommer någon sån här flygande monster som sliter tag och bryter ryggen på honom och sen flyger vidare med honom alltså det är brutalt så oh, det lät där. fan oträckt nej <laughs> fan jag... sen tror jag nog kanske inte att du skulle tänka åh det här måste jag spela det är nog inte din, inte din första tanke nu. Men kolla på en gameplay-video i alla fall. Mm. Det... det kan jag ställa upp på. ja Jag skulle bara testa det för att se om en funkar det funkar. Så hade jag en PS1 som jag tror spindeln i den sitter lite snett. Så att det lät så konstigt så såg jag att skivan hade skrapat mot plasten inuti. var så här, fan. Men det var, inga, det var inte så grova reper jag hann och stänga av den i tid. Okay. Men sen testade jag på ps 2 och så körde jag och eh äh, fan, det är ett riktigt jävla mysigt spel. Ja, cool värld man besöker också. Men det syns nästan där kan jag säga så här, jag googlade ju nu, det syns ju på stillbilderna att det är en cool värld. Ja. Till och med utan att se det i rörelse. Och sen är det ju så mycket filmsekvenser så att för jag och jävlar två skivor det är ett stort spel det här. Ja, men det är nog bara att det är ganska grafiskt tungt och det är mycket voice acting och sådana där grejer, så det tar väl en jävla massa plats. För jag kan inte tänka mig att jag har spelat knappt mer än någon, en timme kanske. Ja, okej. Okay. Och sen så skulle jag byta till andra skivan. Ja. Ja, ja, okej. Okay. Då förstår jag. Men, men det, det har verkligen den Another World-känslan. Skillnaden är väl att karaktärerna kan prata, typ så. Ja, okej. Okay. Så det blir väl lite Tydligare och inte riktigt lika vida tolkningsramar som en all. Mm. mm. Så det är kul att Det är ett spel som är ungefär fem timmar långt ser jag. Ja. Mm. Och jag tror nog med tanke på hur man spelar spelet så kanske det räcker för ja. det blir ju svårare och svårare. Och du måste ju hitta massa liksom sätt att försvarar dig på... Det är ju de här liksom cinematic platformer-kontrollerna lite grann. Mm -hmm. Det är ju inte Super Mario-precision. så att, Det är ju mycket trial and error men det är det som är styrkan med även Another World. Ja. Så... Jag vet inte om det här finns på PSN med på de här klassikerna. Kanske. Eh... Jag tror nästan det, eller är jag inte det? Ska man kolla det snabbt? För då är det kanske det är det jag har sett det helt enkelt. Ja. Låt mig bara försöka det här nu. Ja, det, det, klart. Det, det är för ett gott syfte. Jag ska se. Heart of Darkness. Det är PS1. Yes. Yes. Uh. Men, vad är det här? Nu ska vi se Old Games Download. Hittar jag en hemsida nu där det finns. Är det... Det är väl inte Abandonware? Det, var... det finns på Windows också tydligen. Nice. Nu Ni vet inte, jag jag tror inte att det är Abandonware. Det kan ju vara en illegal sida jag hittat. Men det kan man väl ladda hem då om man känner att man vågar. Eh... Nej, jag kan, inte, jag kan inte riktigt bekräfta om det finns på PS... Eh... Än. men det finns ju tillgängligt i alla fall. Mm. Det gillar man Another World och skulle vilja ha mer av den varan så att säga. Vad fan, kör det! Ja, det låter väl som ett tips. Mm. Mm. Nu vill jag höra någonting som du har spelat eller sett. Ja, nu är jag säga att jag har inte spelat det här speciellt mycket utan jag hade ju nästan bestämt mig för att det här är nog ingenting för mig mm. Jag kommer att tröttna, jag kommer att, det kommer att vara för svårt för mig Men när jag såg att Hollow Knight Silksong, och jag har inte kört första kan jag säga Efter typ 15 recensioner på Open Critic, hade ett snitt på 100% Och det finns på Game Pass, då kände jag att nej, jag måste bara testa det Mm så du har jag gjort i... Jag har spelat, du har spelat i sex timmar, står det. Det tror inte jag stämmer. Det kan inte under några omständigheter jag skulle säga att kanske spelat två timmar. Men det verkar som att den här mätaren <går> som mäter hur lång tid man har spelat... Men du kanske har varit på skithuset under längre perioder och nej, pausat spelat. Nej, nej. Den här Xbox-appen, för den påstår också nämligen att jag har spelat Gears of War, Gears of War Reloaded i 17,9 timmar. Och det har jag definitivt inte gjort. Den har spårat ur på något sätt. Ja, men du vet du vad? Jag tror dig faktiskt till 100 procent. För att den tror jag att jag har spelat Dark Souls 2 i 2700 timmar. Mm. Det ser man. Och det har jag definitivt inte gjort. men i alla fall. Så jag installerade och kom igång och det vill jag ju lova att från första om man kallar det bildrutan så sätter det ju stämningen på ett helt fantastiskt sätt när den här karaktären man ska spela som liksom dras in i en mörk värld, inlåst och sen tar man sig loss man, jag vet ju ingenting om den här världen men jag kan prata med karaktärer läsa på lite ja, information från skyltar skulle man kunna kalla dem mm. och sen får jag börja utforska och för det första kan vi väl stöka av de här två sakerna. Ljudet, både i ljudeffekter och musiken och grafiken, är ju helt fantastiskt. Mm. Alltså, det är nog sällan jag har sett ett spel få det här sånt otroligt djup i en 2D-plattformare. Alltså, mm. det känns som världen tar liksom aldrig slut bakom det här ibland, utan det, det bara är bara målat vidare och det är snyggt med. De scrollar i ju olika hastigheter och sånt där. Mm. Parallax scrolling. Mm. Tack. Um, och så har jag kommit igång. Jag har klarat en boss som jag kände så här det var väl lär dig hoppa och slå boss. Mm. Inte speciellt svår, men den hintar ju ändå lite om vad som kommer att komma framöver, säger jag. Mm. Och nu har jag kommit till sånt här läge då jag känner undra om jag kommer orka det här. För jag har sprungit runt och låst upp dörrar men ändå bara kommer tillbaka till den här hubben som man mm. kan kalla det. Så jag kommer inte att ge upp en för jag har ju nu lyckats hitta en gubbe som jag kan köpa kartor och kompass av. Så jag funderar mm. på om jag ska grinda lite och se ifall, vi har inte kollat upp något annat innan, men det kanske inte ens hjälper att ha en kompass och karta. Men det känns ju lite så där säldahaktigt om du förstår det, att man... Mm. Uh... Som är två timmar in vet just nu då redan inte riktigt vart jag ska. <laughs> men jag tänker ofta kan det vara så att. Aha, det var upp höger här. Mm. Det borde jag ha sett. Så jag ska ge det ett tag till. Men. Risken är väl att. Det kommer att vara ett ganska långt spel. Det är spel som jag inte spelar speciellt mycket. Och i och med att det sägs vara väldigt, väldigt svårt. Så där bossen, jag behövde 30 plus försök innan jag fick nedan. så undrar jag det här kanske blir ett sånt här spel som jag önskar att jag älskade mm. men som jag helt enkelt får acceptera att jag har inte riktigt ett tålamodet som det kommer behöva vi får se men eh, som du har sagt till mig här i veckan att du måste ju spela klart första mm. så att du kan i ta dig an det här för det Även om inte jag kommer att uppskatta det hela vägen. Eller så gör jag det. Men att det här är ett av årets bästa spel. det råder väl ingen som helst tvivel om att det kommer att landa i det. När mm. många sammanfattar sina listor och så vidare. Nej men första bjuder på exakt samma otroligt bra stämning. Mm. Alltså helt jävla magiskt är det ju. Och det var väl lite så för mig också där att vart fan ska jag någonstans? Ja men hit kan jag gå. Nej men jag kanske inte är redo för att vara här än för jag åker på så jävla mycket spö. Spö åker man ju på men att det nästan är orimligt. Eh, och eh, jag vet inte varför jag inte fortsatte på ett av för jag tyckte att det var otroligt jävla mysigt. Men det kan ha varit... Man kommer någonstans där man fastnar och så där men jag kör något annat så länge och sen så vet du hur det blir. Det är ju en sån jävla dominoeffekt när det gäller med mig så är det ju 30 spel senare som man kommer på. Just det, Hollow Knight. Mm. Jag får ta mig an det när jag har en längre period där jag bara kan spela. Ja, det är klart. Mm, när, man kommer, när jag kommer hem från jobbet just nu så kanske det inte är liksom långa, engagerande spel som jag pallar med. En. Jag behöver nej, jag komma förstår. in i vardagen lite mer. Jag är mm. snart där dock, men... Ja jag vet ju att du får en sån period helt plötsligt när det liksom passar och då vet jag att då kan det ju gå väldigt snabbt när du spelar sen så, så jag ja, förstår vad du menar hyperfokus det går i slår på och jag är okontaktbar och tar inte ens pauser för toalettbesök nej, jag kan väl säga jag hade ju kanske en del tack vare att jag Började det här året med typ 20 dagar som arbetslös, men spelade ju sjukt mycket under januari, februari, mars. Mm. Jag ligger ju inte på 10-plus spel, avklarade varje månad nu, sen en tid tillbaka, men det, ja. Jag, uh. men jag ligger efter lite grann faktiskt, så mm. eller vänta, jag klarade ju några spel för inte så länge sedan. Jag kommer inte ihåg vilka det var bara. Det får jag nästan kolla nu. Jag har inte skrivit upp dem ju. Mm. Ja, okej. Okay. Det är något jag har kört igenom, vad fan kan det har varit? ja. Då ja. får vi köra igen. Mm. det låter som en plan. Men jag är uppe i 80 spel avklarade nu. Och jag är på 53. Det är fan bra. Så många har du väl aldrig klarat på ett år? Eh, nej, tidigare rekordet var ju 26, alltså ett varannan vecka. Så nu är det ju ett i veckan då, lite mer. Ja, det är helt otroligt. Fan vad kul. Mm. Men då ska jag säga att det som har gjort mycket Det är den här Nintendo Switchen Att jag eh, körde igenom Super Mario-spel och Donkey Kong Country och sånt där Och de sig, gick ju förvånansvärt Snabbt att spela Donkey Kong Country ändå mm. så Kan man säger att tvåan är ju bitvis Så sjukt jävla frustrerande svårt <laughs> Att det blev ju många många svårdomar men det gick ju till slut då. För jag ja, kände de här att... djurbanorna i tvåan kan vara rätt jävla tuffa när man ja. ska flyga igenom de här taggbuskarna med fågeln och eh, eh, Precis. Den jävla syran när man ska hoppa såna jävla ormen kan ju vara mm, rätt Och jävla även och även några sådana när man ska skjuta sig med tunnor och så ska man skjuta sig i rätt ordning igenom. Mm. Alltså, det blev ju så att man skjuter sig rätt in i en taggbuske. Och så vi aha, det är upp, upp, vänster, höger. Mm. Inte vänster, vänster. Alltså det, det känns ju sådär. Alltså det är klart att när man har gjort det en gång så kan man det ju sen. Mm. För så, jag är kanske lite anti sånt ibland på sätt och vis. Ja, att man kan inte räkna ut det första gången. utan Man måste göra fel tusen gånger innan mm. man hittar rätt väg. Ja, å andra sidan då så finns det ju spel som gör den try and error väldigt bra. Mm. Jag tänkte på det som du berättade om förut kanske. Där du mm. sa att det var lite som att man tar sig lite längre fram hela tiden. Men det är en annan typ av utmaning då. Mm. Än uh, gissa rakt fram eller vänster. Mm. <laughs> ja. Yes! Yes! Um jag har ju ett till som jag vill prata om. Ska jag ta det direkt eller vill du? Jag kan flika in med ja. en film jag har sett. Jag och Evelina var på bio i söndags och kollade på nya The Conjuring. Ja, Gött. Ja, det var. Men det var Gött. Det var... Filmen engagerade ändå så att folk satt ju som förstenade inne i biosalen. Det var in... Knappt den enda mobiltelefon framme. Det var väl någon som snabbt satt med den där jävla Snapchat i två sekunder. Men sen var folk liksom absorberade av filmen. Och mm. nu låter det ju som att det är en toppfilm. Det är det ju inte. Den är inte lika bra som ettan och tvåan. Det är mm. så. Där det... Det kommer den kanske inte riktigt i närheten av. Men den är bättre än trean kan jag ju säga. Och det var väl vad man önskade av den här filmen. Ja. Känner jag. Att... Det var något med trean som inte riktigt stämde. Det är inte så länge sedan vi pratar om den, tror jag. Så att det som jag hade som önskemålning för den här filmen det var just att den skulle vara bättre än den. Mm. Den bryr jag mig inte så mycket egentligen. Nej, men det var väl lite så jag kände också tror jag, Evelina också kände den när vi gick och kollade den. Bara den är bättre än trean så är det bra. Mm. Och det, är den, det som jag tyckte var lite synd med nya Conjuring-filmen är ju att det ska ju alltid vara någon typ av uppbyggnadsfas i filmer, att mm. ja, men det börjar intensivt, den följer ju typ den här dramaturgiska kurvan som ser ut som en val ganska så exakt <laughs> Okej okay. ja, Det är intensivt i början, det är någon form av exorcism som, man, som filmen börjar med mm. och sen så är det liksom ett hopp in i framtiden och sen Lära känna karaktärer, fasen du vet. Och sen så blir det en lugn period där inte händer så mycket. Och mm. sen så ska ju filmen då sakta men säkert stegra till klimax. Ja, eh, och här tycker jag nog att den där lugna perioden eh, var typ, kändes som en tredjedel av filmen. Okej. Okay. Då man känner men ja ja, vi fattar vad, vad premisserna är nu. <laughs> nu får de väl för fan åka hem till den här familjen och börja med sin exorcism eller, no. vad, det, eller vad fan det heter utdrivning av andar eller vad det är no. och där kände jag väl att själva Conjuring-delen alltså själva Conjuring filmernas liksom grej mm. känns som en alldeles för liten del av själva filmen Okay. de bygger upp till väldigt mycket och sen så är det ganska snabbt avklarat det tyckte jag var lite synd ja, jag för det, det fanns ändå potential att kunna göra en rätt bra film av det här mm. när de ändå bygger upp att det här är personligt det här är någonting som är direkt riktat till de här Warren-paret mm. och så tänker man åh oh, jävlar nu blir det aha var det, var det allt lite så kändes det Aha, okej. Okay. Mm. jag förstår men, mm, men, men det, det jag kan fråga dig och du behöver inte säga några det detaljer så där men är det en sån film som liksom tar den in gamla återkommer saker från de tidigare filmerna i form av ja, kanske dockor och nunnor som är med igen, som någon, att de avslutar med att, åh nu får vi möta allihopa, alltså ja, ja. jag vet att det är en liten spoiler här nu, men det är väl jag har ju haft det lite på känn att nu är de tillbaka. Alla ni har mött ska skrämma er igen. Blir det lite så? Inte riktigt så. Nej, okej. Okay. Nej, men det, Nej. tack. Det räcker men, så. Precis. Men, det, blir men det, det som jag... Det här, det här är ju ingen superspoiler så sett. Eh, för det är väl med i alla filmer på ett eller annat sätt. Men någonting som jag faktiskt på riktigt störde mig på är ju att Annabelle-dockan får så jävla mycket utrymme i de här jävla filmerna. Mm. Åh, ja. kommer ni ihåg den här? Alltså Annabelle-filmen är ju för fan kass. Ja, den är inte speciellt bra. Däremot så tycker jag att de fick till det väldigt bra med den. De gjorde ju en tvåa som är en sån uh, Annabelle Origins typ. Mm. Uh, där tycker jag de fick till det väldigt bra å andra sidan. Den tycker jag är en helt annan grej. För, för den docken tycker jag får orimligt stor uh, liksom plats mm. i uh, sista filmen. Och... Uh ger inte någonting till filmen eller filmens story egentligen. Den, men det är som att De, den är Conjuring ungefär. Och det är den ju ja. inte. <laughs> Nej. Bara släpp den där jävla dockan nu. Den ser inte ens ut som den riktiga Annabelle-dockan som för övrigt är jävligt mycket mer creepy ja, för... än den där liksom generiska, läskiga dockan som det är i filmerna. Mm. Provocerande jävla... Design. Ja. Men eh, är, är det värd att gå se på bio? Nej. Vänta tills den kommer på streaming. Ja, okej. Okay. Ja, det låter väl rimligt. Sen är det ju alltid värt att gå på bio, såklart. Jag tycker alltid det är värt pengarna att gå på bio för att det är bio. Mm. Men om man vill ha valuta för pengarna för filmen skull och inte stämningen- Ja. Då, då, då skulle jag nog vänta tills man kan hyra den eller se på en streamingtjänst. Mm. Då gör jag nog så. Mm. Nu kör du. Ja, tack. Eh, jag missade ju hela den här Xbox 360-tiden, alltså där man säger där Xbox-konsolen kanske definitivt toppade, både kanske med Spelen som kom och vad konsolen har betytt för... Bland, ja, kanske främst för online-spelande då. Mm. För det händer ju väldigt mycket där när det kommer till konsol. Vilket också gör att jag har ju missat en del spelserier hit och dit. Eller på sätt och vis kanske spelat ett senare i serien först. Och tyckte att ja, men det här var ändå helt okej. Okay. Mm. Men sen förstått att det kanske anses vara som ett något sämre spel. Det är de första som är de bra Därför har jag nu tagit tillfälligt i akt att spela Gears of War Reloaded, som jag tror är den andra gången det första spelet får någon form av uppdatering, ja, en remake, eller... inte remake, utan... Remaster. Nu, remaster, tack. Så det har jag tagit mig an nu och spelat, har jag förstått, tre av fem akter. Mm. Och det får jag säga att jag har ju Jätte, jättekul med det här spelet. Mm. Men det märks ju. Det är väl ett av de första, eller som i alla fall gjorde den här cover-based, alltså att man måste huka bakom någonting mm. för att klara det överlag. Såhär uh, time-crisis-aktigt i ja. action. Exakt. Och de säger att jag tycker att de gör den grejen väldigt, väldigt bra här det är att du måste verkligen spela det så mm. för de här fienderna du möter, de är så pass starka så jag vet att jag dog en del i början när jag liksom sprang framåt och tänkte, nej men det här grejer jag mm. men då var det liksom ett skott i fejan av en hagelbrakare dog direkt mm. det kan jag ändå gilla så här att och en del kan säkert tycka ska jag klara jag måste väl kunna spela spelet så här, nej nu har spelet bestämt du ska göra så här, annars kommer du att dö mm. Det tycker jag är fin. Mm. Så liksom nu har du också blivit Mer taktiskt i det då Tänker jag att, aha nu dog jag här första gången Men ska jag försöka komma runt på högersidan Kanske mm. istället För det finns ju saker jag kan huka bakom där Istället, och då gick det bättre Så de lyckas ganska bra Redan i det första spelet med Att det känns ganska taktiskt mm. Tycker jag Sen det är klart Otroligt ju... tillfredsställande att såga fiender också. Ja, minst sagt. Det är ett jävligt coolt vapen. Uh, tycker överlag att det är ganska häftiga vapen. Visst, det är en vanlig sniper och en vanlig hagelbrakare, men det finns ju även någon form av pilbågsliknande sak där man skjuter fast någonting som fastnar i fienden. Mm. Den saken sen exploderar och det bara blir en liksom blodpöl kvar är ju också väldigt mm. tillfredsställande. Uh, sen märks det ju att det här spelet har några år på nacken det inträffar ju saker som jag tror inte hade hänt i ett modernt spel mm. jag tycker att i dina polare du har med dig är väldigt ofta i vägen det är klart det kan hända i ett modernt spel också men det är just det här att jag tycker att det händer väldigt sällan, men det är lite som i Resident Evil 5 kanske det är den karaktären man har med sig då om man inte, om man låter datorn kontrollera den spelaren så tar den ju beslut som är helt obegripliga mm. här är var det, på en bana där jag skulle gå över träplankor och vissa träplankor går sönder och man mm. ramlar ner och får börja om och då var det så här då har de väl programmerat så här att din kompis ska alltid gå till dig ja mm. Men då var ju problemet att han hade ju inte ramlat ner. Och så kom jag och skulle springa tillbaka. Då var ju han på väg tillbaka den vägen. Mm. Så när jag skulle gå över en smal avsatt så stod han ju i vägen. Och vägrade flytta på sig. Mm. Och jag blev bara så här, men din dumma jävel flyttar på dig. Och så först blir man såhär, ja <laughs> sen sitter jag ju typ... Alltså, en sekund till så kommer jag att skrika rakt ut. <skratt> Nej, jag fick ladda om checkpointen. Jag, jag blev inte av med honom. <skratt> han bara stod där. De senare delarna i spelet körde jag faktiskt split screen. Då, det var jävligt roligt. Ja, och det kan jag ju verkligen, verkligen tänka mig att de kommer verkligen till sin rätta då. Mm. Och då. Apropå, vi pratade om räven här lite förut, då vet jag, jag tror att det var det här spelet som han pratade om att jag håller på att spela. Om det var med dig kanske. Vi kör tvåa nu på svåraste. Någon form av Horde eller vad det heter. Ja, det, det, var, det var inte med mig men jag vet att han körde det under den perioden. Ja. Um, men som sagt, ja, jag tycker att det här är uh, det är ett kul spel att kunna säga att jag har spelat igenom det. Mm. Um, och kan jag nästan önska nu att uh, det kanske kommer några fler. Mm. På Game Pass då helst Eftersom det inte har någon konsol att spela på nu då. Men, men kom inte det på Game Pass Typ när det kom typ allihopa uh, som med Ja det kan, ju, jo, det kan ju hända Att det är så på konsol då uh, Men Aha, inte på ja, PC det, det uh, Men det ser jag Det finns ju Gears of War 4 Och det som heter Gears 5 mm. Men Och ett Tactics tror jag. Men uh, det är jag nog inte riktigt till Lika intresserad av Nej. Men som sagt, det hade det varit kul så här att, som jag vet att några har reagerat på, ja, ah, körde de Gears of War Reroaded? Kunde inte det ha varit 1, 2, 3? För nu har vi fått första spelet två gånger i en remaster. Och det kanske, det kan jag ju känna nu, det hade varit kul att ha hela den serien och liksom spela igenom. Mm. Men, men, det kanske dyker upp å andra sidan så kommer det ju en prequel- om inte nu Microsoft väljer att lägga ner den också men man har ju inte hört något om den i alla fall ska väl komma i början på nästa år om jag har fattat det rätt mm. som ska vara Gears of War E-Day som liksom ska vara utspela sig eh, när man blev anfallna av de här The Locust första gången mm. Mm. så det ska bli kul och eh, om det vill sig väl så är jag väl klar med det då till nästa vecka mm jag kände efter att jag hade kört färdigt ettan att jag var jävligt mätt på det spelet. Mm. Så jag körde aldrig de andra. Nej, ja, Okej. Okay. Det som jag tycker är fördelen med det här är att det verkar ju vara lagom långt. Jag kan ju få lite ont i magen när jag ser att eh, uppföljarna sen är kanske både 5 och 10 timmar längre än vad det här kommer vara. Mm. Och då känner jag att då blir det jävligt mycket och så fort. Det känns ju som att de gjorde det lite, lite bättre förr. Mm. På något vis som att man kan känna att fan sådana här spel, det gör väl inget om de med 7-8 timmar. Måste de vara 15-20? Mm. Det blir så jävla mycket i den här typen av spel. Mm. Ja, då ser ju hellre att spelet är kort och det är roligt att köra flera gånger. Mm. absolut Ja, men fan vad gött då. Jag har eh, inget mer, faktiskt. Uh, nej, det har faktiskt inte jag heller. Jag har fått med det mesta. Så det är väl dags att knyta ihop säcken? Visst är det så. Solen blir der sagt och sammen binden. Ja, ah, du sa precis det jag hade tänkt att säga. Det är bra. I Great know. minds, I think like. Nej nej, nej, nej det är väl bra. Det skulle sägas <laughs> mm. av någon av oss. Ja. Vet inte, vi säger inte det lika ofta längre. Nej. Allt har sin tid. Kanske kommer tillbaka. Ja, så är det. Uh, ja, är det någonting du vill säga innan jag trycker på stoppknappen? knappen uh, Nej, men jag tror att du har något mer att säga. Ja, men den här gången skulle jag faktiskt vilja passa på att tacka alla tre gånger. Vi säger så